בחודש החמישי. ויהי דבר אדוני אליי לאמר, בטרם אצורך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. ואומר, אהה אדוני אלוהים, הנה לא ידעתי דבר, כי נער אנוכי. ויומר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי.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 לנטוש ולנטוץ, ולהעביד ולהרוס, לבנות ולנטוע. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, מה אתה רואה, ירמיהו? ואומר, מקל שקד אני רואה, ויאמר אדוני אלי, היטבת לראות, כי שוקד אני על דברי לעשותו. ויהי דבר אדוני אלי שנית, לאמר, מה אתה רואה? ואומר,